Yeah. Yeah. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> oh. Lite lugnare förra veckan. Oh. Lite ont i halsen den här veckan. Så att man, det är lika bra att man eh, inte gör det värre genom att Gapa mycket. Ja. Man du får skrika att det är avsnitt 30! Lite <skratt> jävla <skratt> om, om man lyssnar ett avsnitt om dagen så tar det en månad. Ja. ja. Om man inte har lyssnat förut eller om man vill lyssna om alla avsnitt. Och det är ändå avsnitt konstant i nästan 30 timmar. Eller över 30 timmar eller vad... Eller vad. Ja, jag tar över ja. dygnet och lyssnar igen när jag går hiten. Ja. ja. Som har gjort. Nej, fan, så tanke jag det får för så vet jag bara det dinger går det stil i snabbast. Fiffa. Ja, ja. Men vi är tillbaka med mig, Karl. Och mig, Anton. Och mig, Larsson. Äschte. Ja, visst. Det går vi ett för det kan tycka, men nu blir det lite hackigt igen. Ja. Ja. Det ja. ser du. Ja. ja. Mm. du nu kul på Valborg eller? Nej. Drack. Ja, jag jobbar lite tror jag. Och sen så gick jag hem. Mm, jag kollar film. Drack några det gjorde jag kolla film. Ja visst. jag skulle gå på bio men jag inte det. det är du ser? Du Avengers eller? Ja visst det. Har du sett den då? Nej. Nej, inte heller. Jag är inte har, ni, har ni sett uh, nya Batman-trailer? Nej. Nya Batman-trailer? Eller den som är typ en vecka gammal? Nej. Nej. Nej. Jag får på den idag. Den är en vecka gammal. Men jävla hype tydligen. Förstår inte. För så bra var inte trailer. Nej. Den trailer man har sett som... Den är, den som... är awesome. Nej. Tycker jag. Vilken då? Den trailern som finns på nya Batman-filmen, man, man känner ju inget sug överhuvudtaget. Den. Jag har inte sett den, tror jag. Nej, du kanske har sett den. Du bara kommer inte ihåg den för det var inte så bra. nej På talan om trailers. Ja. Har någon sett någon trailer på Snappa Cash 2? Eller? Nej. Jag inte heller. Jag, jag har inte hört någonting om den här filmen. Sen helt plötsligt så ser jag en poster på biografen att den ska komma på bio snart. Mm, men jag såg mästerkatten i stövlar. Mm -hmm. På bio. Nej. Den ska inte vara så bra hört. Ja, vad rolig. Vad han är. Vi hade ju inga höga krav på den alls överhuvudtaget. Nej. Nej, vi behövde bara en film som skulle vara Kortare än två timmar För att man skulle hinna med ett tåg Så jag ja men vi tar den här då Den låg här I hyllan Ja, det var ganska kul okay. Lite, Det är såhär vuxenskämt i barnfilmer tycker jag är roligt mm, Som ja. skräcker mycket sånt också. Ja, precis, mm, som typ. barn inte fattar Nej. Men som vuxna tycker det är hilarious Vad heter den? Vad fan heter den? Ja oh. Men hon är väl så jävla långt hår Russell. Just det. Tangled. Den är bra. Nej. Nej. Uh -huh. Inte sett. Jag tycker Fakt. den är lite rolig. Ja, kanske den Men det eh, var inte så här som att jag minns den speciellt mycket. Nej. Uh -huh. Det är bara jag då. Mm. På tal om film. Har ni sett eh, grabbarna från England som lyckades halvt om halvt återskaffa baksmälla? Nej. Ja, halvt om halvt. De tog eh, typ 17, 17 öl för mycket per gubbe och fick med sig en pingvin hem. I ERL eller? Ja. Nice. Från Sot. <gör> <gör> nej vad fan det där är väl en skröna eller? Det fan, nej. Det är alltid någon som har fått med en pingvin. Nej men det, jag det har läst också någonting om det på. <gör> det, är, det är ju nyheter. <gör> ah, fan? Ja. Men, do, do, vad fan. är det då? Do, Aftonbladet eller? Nej. Feber se. Ja okej. nu bättre. Bra nyhetssida där så. Jag vet inte men det är brittiska sjuan News som har den. De har länkat brittiska nyhetskanaler. Mm. Så nu står grabbarna Åtalade för olaga intrång och djurstöld. Ja det är ju Aha. Det är ju alltid det, någon det är, som har fått in en pingvin hem Det har man ju hört hur många gånger som helst. Ja men de vaknar upp med en pingvin Speciellt <laughs> i Göteborg för att det är ju lätt att plocka en pingvin i i, <laughs> I skogen. Ja precis. Det känns <laughs> inte som att det är så svårt att få hem en pingvin i så fall. Nej det är bara att plocka det, in den i sig. Det känns väl <laughs> inte som att ja. det är ganska medgörliga djur <laughs> ja, precis <också>. <laughs> bara, Kom nu och den bara går efter liksom. Men kan inte flyga iväg eller liksom antar jag. Det. Men creases med mig perfekt och stoppar i en väska nu vet man bara ja ja okej. Ja man har varit sådär huvudöppset. De är ju lite som mig som en bobbling kägla liksom. Ja det är det. Nej, det är inte som att han kan göra jättemycket motstånd med vingarna. Nej, sen han de försöker springa iväg så kan man bara putta på dem, så honom och ramla på Men du ser inte så att de skulle du springa iväg eller vad, nu händer något, Kul! Ja, det är Sen får man bo i någon badkar liksom bara, Ja, nice. Har ni och sett eh, Poppers pingviner? Mm. mm. Det var också lite rolig, ja. tycker jag. jag Jim jag, Carrey, så ja, jag gillar inte det. Jag gillar ju Jim Carrey. Jag, ja, jag gillar ju Jim Carrey när han gör sig bra. Men jag vet inte vad mm. det Nej. Nej, mm. mm. Så så Det mm. har varit lite andra Högtidliga dagar i veckan 4 maj till exempel mm. May the fourth be with ja. you Precis Och 5. de mayo Va? 5. de mayo Vad är det för något då? Inte Mexikos uh, Day of Independence Som alla tror att det är Men vad är det då? Det är någonting Om något franskt Och mexikanskt Och engelskt krig Har jag för mig <laughs> okay. Yes Så det, det är inte det Men det är någonting det är någonting annat Men jag förklarar det ju precis, lyssnar du inte? Ja, men <laughs> det är inte en jättebra förklaring kanske. Nej. Det är någonting om något krig med några Nej, Tror jag. jag Och sen nu i veckan så var det också Någon dag i veckan där så var det 20 år sedan Wolfenstein 3 kom Okej okay. Just Det Det tycker jag är rätt coolt Ni skiter ju i det Ingen aning om vad det är Carl du har inte Facebook Men Anton hur mycket May the fourth be with you bilder såg du på Facebook den då? Inga Asså jag vet inte om jag var på Facebook den dagen. Nej. Nej. Var på Facebook. Var på Facebook. Var där det nog chill. <laughs> Häng lite. Tog en kaffe. Ja. <laughs> Hej. Facebook-café. Kanske de... Sälj för alla Starbucks. Ja. Har de Facebook bara. Och så typ... Jag vet inte. <laughs> <laughs> nu spejsar du ett helt äckligt... Ta en kaffe på Facebook. Precis. Det är kanske det man gör nu för tiden. Även om man sitter på Starbucks- så sitter man ju ändå och liksom ja, uppdaterar Och så är, det är klart. man loggar in Eller vad, vad heter det? Sign Sign up Sign in ja. Checkar in Checkar, ah, in. checkar ja. in Som Larsson gör på sitt jävla chateau ja. Chateau Larsson Skjut mig 2.0 Är det väl nu eller? Nej 3.0 3.0 är det. Flytta lite för ofta den killen <laughs> Chateau, vad betyder chateau? Det är ju chateau, slott. herrgård Men Mina pomfritt har det i filen, heter ju fan chateau mm. De är ju Ja, för det är slott frites typ Det är så Ja. Konstig grej. Jag mm. bara säger jag tänkte om det var där jag hade fått det nu på Fritz Larsson. Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, någon smart kul att prata att istället för det här då. Um, jag körde ju hit i min bil mm. och för att köra det så var jag tvungen att få ut nu garaget. Mm. Ja. det är ju inte alltid så lätt för min bil är ju uh, lite det är nyare. En bilstorlek på. <laughs> Och garaget är ju typ byggt 1962. Och bilarna då var ju lite mindre då. Typ. Ja, ja, ja, I alla fall bilarna i Sverige. Ja. Ehm. Så det är inte så mycket spelrum där inne. Nej. Ehm. Och det är lättare att backa in har jag märkt. Och så gjorde jag det sist då. Men då, aha, nu är jag för nära den väggen. Ska jag köra ut igen och backa in? Och, eller ska jag bara liksom hoppa över till andra sidan? och gå. Ut? Ja, jag gjorde ju det. Lite pinsamare bara... Sleva sig in där och Jobbigt här det är inte så mycket ma Man kan inte stå där in och greja med bilen direkt Nej Då får man vara liten <laughs> Typ som mig Ja, ah, mindre Fan. Jag vill Fan. ha en mindre bil Ja. Mm. Det, lite... det var inte så roligt det Nej, <laughs> Nej inte alls <laughs> det är inte... Men det var fakta Har du något att komma med Larsson? Som Söder Täljes ika Maxi Har slutat med gratis Bananer för det har de delat ut i affären annars Aha. Men nu slänger tydligen eh, barnfamiljer eh, bananskal på golvet Och så var det någon brud som halkade och slog sig mm. Så nu, nu stod det i rubriken att nu är det slut på grasbananer Ja mm. <laughs> Det var värst, vet du varför de gör så då? Dela ut bananer alltså Nej För att de måste på att bli gamla, nej vänner. Nej, ja det är, det är säkert, men det är för att inte ungarna ska vara skrikiga och gnälliga hela tiden <laughs> i affären Så att, så att alla föräldrarna, få lite, nej, så att föräldrarna får lite lugn och ro och kan ja. handla mer och mer och mer På tal om att saker i butiker så stöder jag mig som fan på folk som öppnar varorna innan de har betalat dem ja. tillbaka typ om jag, jag dyker upp min vatten här och så lägger de fram en tom eller ja. flaska ja. Här, Jag tar betalt förrän jag drack upp den nu, mm. kanske ska betala först innan de dricker upp den är det glas tycker jag att det är okej okay på sommaren? Om det är långköer kanske. Ja, precis. Men ändå. Ja. Jag förstår vad du menar. Ja, eller låter barnen öppna en godispåse. Här öppna en godispåse så du köpt mm. <laughs> Ja, här har du den här. Ja, just det. ska bara... Ja. Jelly beans everywhere. Tycker du inte man kan <laughs> göra så? Nej. Nej. Samma med folk som läser tidningar i affärer. så mm. också skjuta i huvudet. Okej, okay, för det finns ju inte digitalt gratis ändå. Eller vad Men Ja. Nej, inte sådana tidningar. Kanske. Nej Inte sådana analoga tidningar finns ju inte. Nej, Men mer eller mindre samma innehåll finns ju på deras hemsida, oftast. Ja, kanske. Eller hur? Men ändå, ja. ja. Kan du kan inte bara ställa sig att läsa en tidning för fan Nej. Du får du betala för kan det man göra, det på, kan man göra det på biblioteket varje dag. Jag menar ingen sån tidning, jag menar ingen nyhetstidning till exempel, vill jag inte lära sån. Jaha, du menar typ, typ Hent eh, Extra aha, och Kalanka ja, och sådana i det? Precis, aha, det är lite svårare. Kalanka är ju svårt att läsa i butiken, den är ju inplastad. Ja, okej, okay, Inte alla, inte alltid. Eller? Men man får ju alltid med om skit, så det är ju ju ja, typ. okay, Stor Skit stort Men jag tycker man kan befamptala innan man läser tidningen. Mm. Sen ställer de tillbaka också, jag ska bara mm. kolla den här artikeln. Om tidningen då. <laughs> jag har lustigt att på folk. Fan, den det är inget jävla bibliotek där säger du Nej, precis En kund höll upp Och så bara, det här är palsternacka <här> om, om du undrar jag har alltid slått på gul morot <här> <här> <här> <här> mm. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort, för det finns inte i <här> <här> <här> Det är klart att det en palsternacka Vad fan tror du dum i huvudet, eller? Jag menar, visst Folk som kommer med någon annan jävla rotfrukt Som man har grävt jävligt långt ner i jorden för att hitta För nu vet inte fan vad det här är för något det är en annan sak, då får du gärna förklara vad det är du har plockat i den hylla För jag vet inte, för jag är inte så jävla kunnig Men palsternacka, ja tack, det vet jag Men vad sa hon det innan du slog in den? Ja, hon sa ja. det när hon lade på bandet Det här är palsternacka Ja, okej okay. Är det här en ja. eller? <laughs> eller vadå? Är det här mellanmjölk? <laughs> ja <laughs> Från det är det får du gärna säga det <laughs> <Eller> Vad <laughs> oh, fan Det är en konstig grej Det här är en riktigt, en riktigt sjuk grej <laughs> Jag har gjort en freudiansk felknappning en gång till och det här var värre. Okej, okay. vad var nu då? För nu så ville jag slå in, jag vet inte om det var banan eller gurka, men det var ju någonting penisformat på PLU så jag ville slå in. Men jag, nej, när jag fick en så här rullecenter. Okay. Det är ju en förpackning med streckkod. den ska ju bara läsas in. Men jag bara, det är, nej. Vad skrev du in då? Det var antingen banan eller gurka så jag skulle skriva in. Bara, nej, det, nej, nej, nej Nej, nej, nej, Jag tog <laughs> tokar till det <laughs> Jag tokar och... av Vad säger då? du? Fan förlåt Anton mm, okay. Förlåt Det var inne någon som handlade i, i jobbkläder mm -hmm. Som jag inte tror jobbade på mitt jobb Men på en annan butik Utav samma kedja, ni vet Ja. Och det var jättekonstigt För det är någon som jag aldrig sett det? förut Som är klädd ah. Som att hon uh -huh. i stort sett Som hade kanske en annan skjorta Men det var ju ändå Stod ju så här på på. Mm, så mm. tänkte jag tänkte det är ju en kul grej. Det kan man göra. Ta på sina arbetskläder och åka någonstans där de har samma arbetskläder. Och bara gå runt och bara chillar, dagarna. Alltså, allå, allå. Och hallå, hallå. Har du de gör ju en sån grej. Vad heter det när man gör såna grejer? flash mobs Ja, just det. När vi gör det på USA. På oh. eh, buy, vad heter det? Best Buy. -buy. Ja. Så går alla in i blåa kostymer och svarta byxor. Och ja. skjortor och klipps och sånt. Mm. Så går det in typ så 150 personer i den butiken och sen så börjar de kasta ut folk. Det slutar med att de ringer polisen för ja. att eskortera ut folk och grejer för att de är inte kan skilja vem som är som, vem som jobbar och inte. inte. Nej, precis. För då, då. de verkade ju tro i videon i alla fall att det var någon slags grej så att alla skulle kunna gå in på lagret och hämta grejer och sen ja. gå ut och alltså att det var det därför. Inte. nej. Det var ju bara att de gick runt. Men I de, butiken och kollade. De såg du som ett hot så liksom. Ja, så då kom polisen och bara varför varför får inte på mig mina kläder eller? Ja. Va? Nej du får inte vara kvar här Va? För att jag har på mina kläder Får jag inte ha på nej. mig mina kläder Den är nice da, de, fick inte, de fick inte vara kvar som brytkastare Får man vara naken då? Ja, nej det tror jag nej. inte Hellre än det kanske <laughs> Det att Google riskerar böter Efter att de har hackats in på Apples webbläsare Safari Va? Eller mm. Mm. 10 miljoner dollar i böter Vad de nära på Eller skulle de kanske få Nej, det är inte så mycket pengar från kan nej, jag tänka mig Nej, spelar ingen roll Båda de två är nog ganska lika kanske Spelar ingen roll för någon av dem På tal om det fick Tio eh... miljoner mindre eller tio miljoner mer Ja På tal om 10 miljoner också så läste jag att det var tju äh, några tjuvar som stal en 10 ton tung bro också Vad? I Polen nej, Jo, <laughs> i Prag var det Prag ligger inte i Polen Nej, jag sa ju i Polen Nej, jag menar Prag sa jag. Är du döv Nej, Jag tyckte du sa? Nej, jo, i Prag What? I Polen. Jo, i Prag var det. <skratt> Träfft. Kanske så. Ja. Karls geografi är ju inte den bästa som jag vet. Nej. Ja. Gick på stan häromdagen och om dagen, skulle jag till affären. Mm -hmm. Möt, mötte en tant kan ha varit 65 års ålder. Uh -huh. Med lika stora hål i öronen som jag har. Ja. Uh -huh. Jag tittade och 16 mm stora hål. Har du teckningar eller? Ja. För inte alla som vet det som lyssnar. Nej. Men som alla tunga. tanter har ju sådana, för de har sådana här tunga örhängen, så de bara blir... <skratt> <skratt> men som buddas? Nej, var det ju sådana stora um, tunnlar som jag har, som man såg igenom. Men liksom. jag har nickat till henne smålogg och så var jag glad en stund efteråt faktiskt. Ja, det är roligt. Varsågod så det ja, Nej, men du kåd. vet. <skratt> <skratt> det var ju så att hon bara... Fan, de här har ju blivit jättestora de här hålen. Ja, det, det är väl lika bra att sätta in, in så där som passar. där som de har i, i Afrika. Sådana där som ungdomarna går runt med nu ja. för tiden. Jag har hört att Butt plugs att deras egentliga syfte är väl till folk som har på den förslappade ringmuskel som man ska stoppa in Butt plugs, att Så att plugga igen. Då. Att man inte skickar det, ner sig helt plötsligt Det känns väl nästan lite Som det om man tänker på ordet kanske Ja Men jag tror inte det den officiella termen är Buttplug När en doktor ordinerar något åt dig. Nej, det, ja, jag, det Du får gå till apoteket Ska du få hämta ut en sån här Den kallas skörtplugg <laughs> Och um, <laughs> Analplugg <laughs> Då gör det på det sättet att du Skörtplugg <laughs> var god Den lät nice Men det är ju <laughs> Den lät god på något sätt ja, ja. Du, så, ja, fortsätt Smör du in den bara lite grann För upp Ja, det är... <här> Nej det är mer när man tar ut den tror jag va <här> Ja precis De, de, de är dyrare de där kvinnor Vilket var en gammal cobra-telefon <här> Det blir <är> bara... <här> gott på det <här> När vi var i Tyskland Så var vi inne i en sexaffär <här> Och då hade de en eh... Vad heter den Ass master hette den, <laughs> buttluggen. Den var typ, jag vet inte fan, jag är så jävla dålig på att diametra och skit. Men den var typ så här stor, Larsson. Som en stekpanna. Ja. som en mindre ja, stekpanna typ. En 26 cm stekpanna kanske. <laughs> ja, så stor skulle man uppe i stjärten. Då är man väl töjd. Det fanns andra mycket riktigt roliga sådana här dildo och sånt också. Som, var som att det gick från en känga i botten upp till att det gick <laughs> över till en jättestor <laughs> kuk. Nice. Det var massa sånt var det. Mycket äcklig porr hade han där nere också. Mycket så här. Skätpår och sånt Ni vet, den här, <laughs> Det som <laughs> jag sa nu Det är ju från, från Nile City ja. Ja. Och, och då säger han Att, det, att den här stora dildon är för dyr ja. Att han istället tar en Cobra-telefon Och blir gott mm -hmm. mm. Eh, Det funkar ju inte riktigt nu för den För Cobra-telefonen har ju blivit svindyra Ja, faktiskt mm. är det? Samma om man bor i Norge Smöret är ju inte jättebilligt <laughs> <eller>. <laughs> <laughs> Ja, det då vi är snökt Ja, man tror ja, men... jag tror vi har den hemma hos mormor och farfar. Mm. Nej, räd. Mm, tror mm. den funkar, det tror jag tror. Ja, inte funka. Är de ganska dyra? För har ju blivit svindyr. Ja, faktiskt. Jo, du sa det va? Ja, det var det jag sa. Vad kostar den då? <laughs> <laughs> jo. <laughs> Nej, över tusen spänn För en sån som är fint skit. Ah, nice. liksom ja nice De vill se där Nu har ni sett Har ni sett våra nya sällar? Vi ska få Ja mm. Som ska vara mindre Än de vi har nu Aha. Alltså i själva storleken Ja Det ska vara mer som euro Ja precis Mhm. Mm har, har ni någon koll på Vilka som kommer på Ansikterna Ja Jag har kollat upp det här också Om jag har borta nu? Vet ni vem hon Jenny Lind var På 50-latten? Som är nu Ja, precis. Alltså ja, eh, som är nu. Dålig koll på det alltså. Spelar du nyckelhard eller? Jag vet inte. skådespelare ska Ja, eller sångerska, okay. eller något sånt. Någonting med musik jag eller teater. Är eller, det heter det, sångerska. Ja. Det är ju den man är lite diffus på mm. på uh -huh. våra sedlar. Ja, kan du 500-lappen, Har Du har bra koll på den, eller? 500-lappen är väl Polhem på baksidan och Vas. Nej! <laughs> Vad? Gust Vasa var på 1000-lappen. Hej, man. Jag har för att Polen är på baksidan. Vadå Polen? för Polen? Nej. Jag har med. det. Eller? På baksidan på 1000-lappen? Nej, på 500-lappen. Det är väl ingen på baksidan. på. Det är väl bara på framsidan. Det är personer. Förutom på baksidan på 20 där Nils Holgersson är. Ja. Jag nej. Kolla. kolla här. Jag har med med att Polen är med på något hörn på 500 -en. Ja. Vad vill du ha sagt med... Karl eh, efter. Mm. Är det ju. Ingenting om Polen. Jo, det är faktiskt sen på baksidan också. Christoffer Polen är ja? yeah. Fuck yeah! Den svenska mekanikens Ja, <skratt> ah, Yes! Det var fan han. Bra jobbat, vafan. Jajamän. 1-0 till han. Öh, äh, återigenom de nya sedlarna. Den nya... <skratt> han trodde Polen var på framsidan och Gustav Vasa var Nej. på baksidan. Men är det är inte svårt att veta vad fanns med framsidan och baksidan på sidan eller? <skratt> det är det väl fan, okay, eller? Okej, eller? Metallremsa, sitter ju på framsidan. Är, är det verkligen metall, eller? Nej, <skratt> <skratt> <skratt> ja, men det är väl något. Det kom in en... Jag ville handla med en sedel eh... utan remsa. Ja. Den här, den här tar vi inte. Hittade du den varför i de? Hittar du den i plånboken du slängde för 20 år sedan? eller? Vad var det så Han kom in och handlade, ville handla med en gammal 100-lapp. den här tar vi inte. Vad varför inte det? För att det, den saknar den är gammal, den saknar remsen. <skratt> Vad har vi fått den ifrån då? Lät under en de <skratt> senaste alltså sex åren Men då kan man gå inte till banken Man får vara nyare Det tror jag inte man kan göra längre, in, nu längre. För att de, de hade ju, Det var ju typ ett år man kunde göra ja, det De stumtade upp plakat överallt Gå och lämna in dina gamla pengar ja. nu Kanske skulle passa passat på då ja, typ. ja. Men de nya sellarna mm. Den nya Jenny Lind Kommer ju vara Birgit Nilsson mm. Har ni någon aning om vem det är? Okej. Okay. Bra Anton mm. Carl har du någon aning? Nej. Jag kan säga att när jag det, jag bara, vem fan är det där? <skratt> fan, vad, vad fan det? är den grejen? Kan man inte ha någon som alla vet vilka vem det är? För jag kollar upp det här, Birgit Nilsson, hon är för fan född 48. Ja, men det är alla som är på scenerna är väl döda? Det är väl det som är lite grejen? Ja, det är de nog, Karlberg och Garbo, Bergman, Dag Hammarskjöld lever väl ändå, eller? Nej. Nej, nej fan. Nej, okej. Okay. Astrid Lindgren, Ivert Tåb. Alla är döda. För att hamna Greta på en sedel så måste du i stort tillfло. sett vara död. Jaha. I stort sett. Ja, du måste vara död. Klicka på dödsbädda. Du, du får en sedel. Av dig. <skratt> Åh fan, nej, nice, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> äh, det blir bättre. Nej, det var det jag hade på de nya sedlarna. Tänkte bara kolla om ni hade någon koll. Uh, nej. Vad är det på med mynt? Nya sedlar kan gå dö. Ja. Vad fan ska de byta för? Men fan, sedlar kommer ju försvinna snart ändå Tydligare snart för att de inte ska behöva trycka upp Satsa asmycket pengar på att trycka upp nya sedlar ja. Ja. Men varför, varför ska man lägga till en 200 sedlar här? Har vi mm. bara mer sedlar? Halleluja, placka bort den. Ja, fan mm. Jag tog ut pengar <laughs> äh... Jag på en jävla sushi-restaurangen här nu Ja, just det ja. Ishiban eller? Ja, nej, vad sa vi? Ja, just det Han ja. ja. tog inte kort där Ta ni inte kort? Det måste de göra Ja, ja. Det är lag, det är, lag det. Det. är det? Ja oh, Sweet anmälda om, om de inte tar kort på terminal Så kan man ta en kontantfaktura heter det. Då får man eh, Betala via internetbank Får man med sig en Sweet Jag älskar livet Där har du livet. skattverket Fick sitt tips denna veckan? Ja Gå till Wasabi Sushi bar här i talet Nice Slänger du mycket sopor eller? Ja Ja Anton, du dricker mycket kaffe. Vad <laughs> är ett, Helt annat vänta. ämne. Vad är det här för koppling? Ja. Rinner det något om soporna när du går ut med dem, eller? Det är sopvattnet. När man lyfter påsen och så droppar det. Vet. Nej. Det är bara jag som har det hela problemet, alltså. <laughs> Ja, tydligen. Jag har kommit på en revolutionerande lösning för det. på på påsar. Nej, för att det är slöseri. Men ja. för jag dricker ganska mycket mjölk. Ja. Det är därför det rinner. De. Nej. Nej. <gör> Då öppnar man paketet, sköljer du Ja, Och så lägger du dina eh, kaffefilter i mjölkpaketet. För det läcker ju inte. Det är ju skitsmart. Kanske ska ha en påse kaffe... som helhet. Men kaffefilterna ska ju ligga i grön påse. Ja, jag har ingen grön påse. Mm, nej, men du ska det ha. Mm, vi börjar ta vettan. Det är lag på det. nej ja. Man kan få böter. Jag har en röd påse. Ja, ja Och? Det är ju inte så att jag slänger... <gör> <gör> Batterisyra i naturen. <gör> nej. Det är ju inte så att jag slänger vad fan som helst där i. Nej. <laughs> Men du ska ha en grön påse. Du, han får inte plats med en grön påse i sin lägenhet. I <laughs> min lägenhet? Jag har ju bara ett sånt där kärl. <laughs> han har där liten lärighet. <laughs> <han. laughs> <laughs> vad, vad, vad var det han hade på tova. Panten. Ja. <laughs> <laughs> jag har varit på pantafesten, kanske jag sa förr. Ja, det vet jag inte. Det. Ja. Har jag visat bild förresten Anton? På vad då? Nej, när man kommer in i toan Nej. Ser man panten? Nej ja, Vad, vad, vad det. spelar det då för roll? Det är konstigt. Sist gång jag vinner på <hör> Var får jag annars plats med den tycker du? Sist gång jag vinner på är inte vårat Larsson som var jag tvungen att kolla Jag hittade panten och Står bakom dammsugaren Och tvättkorgen <hör> Ja och byrån som jag har <hör> där Ja just det <hör> <hör> <hör> Vad har du med där inne? toalett. Uh -huh. Två låsbara skåp. Ja. Uh -huh. <laughs> har du något, något, något du förvarar uh -huh. som inte inte har plats någonstans. Mediciner, batterier, glödlampor. <laughs> ja, faktiskt. Ja. <laughs> ja. Fast ja. batterier då hänger Jag har ett förråd då. där borta. <laughs> Ska för typ. Där borta, i förråd. Städskåp. Just det. Ska vi ta mejl eller? Kan vi ja. ha? Och i mail. Nej, nästan. Ja, just det. Ja. Det var mejl? länge sen vi hörde Nästan. den här gingen. Välkomna. Idag har vi det med en liten special frågelåda och frågelåda. Och där kommer den. Då. Oh, där kom den. Ja, det var den. Ja. vi har fått en tweet kan man säga som affär då. Ja just det. Och vår kära ja, Katte vi har ju ett mail upp till sig som vi inte Ja just det. Har du kollat upp det där? Nej, jag har inte kollat upp det men Nej. Har... Inte Nej. Vi men uh, vi har fått en tweet från vår kära Katte. Ja. Skön är hon. hon har skrivit till nästa avsnitt vill jag veta vem av er får ligga mest? Anta att ni alla vore singla Inom parentes Och varför frågetecken Ja Så nu, nu är alla singla här Jag är ju singel Men ni ja. två Nu är ni singlar här Ja, ja. Fan, Fan vad gött <laughs> I en tio minuter eller någonting Då ska vi diskutera det nu Vem er, vem får ligga mest? Jag vet faktiskt inte Nej det, ja. beror, det beror ju lite på vad man har för krav också Ska vi säga Ja, ja, mm, ja. Men skulle du säga, säga att Jag antar att jag får nog ligga minst Tror jag det är ju för att du väljer att ligga minst också Precis För jag ligger inte med vem som helst <skratt> Larsson <skratt> <skratt> Gör jag väl ändå Nej jag vet inte men, uh, <skratt> <skratt> <skratt> men, Jag har ju krupp så att jag <skratt> men jag, har lite, jag tror jag har lite för höga krav För att kunna ligga med vem som helst mm. Jag har lite för mycket spärrar Jag har mina regler då ju. Så vill du öppna några regler Gör det att jag har ju som regel att jag aldrig jag kommer att ligga med någon som är yngre än mig själv. Och det har jag aldrig gjort. Regel nummer två. Larsson. Larsson. Larsson. Jag ska aldrig bli byggd med en <lars> <Det>, Men de, <lars> den, de två går ihop. Jag vet. För jag, jag skulle bara kunna ha regeln att aldrig, aldrig, aldrig bli eller, byggd ja. med Larsson. För då kan jag inte ligga med någon som är yngre än mig själv. <lars> det jag, fattar, det hade, hade varit kul om jag gjort upp regeln att jag måste bli byggd med Karl- du har rund. ju det som regel. Och går runt. Nej, det ja, har jag inte. Det har ju typ Och det. Det säger ju hela tiden. Och... vi ska fan bli buke någon gång. Ja, tycker jag. <laughs> Varför vill du det då? Varför vill du det då? så Jag vet inte. Utmaning <laughs> eller? Kul grej. ja Nej, men vem ligger mest då? Av er två? För jag tror att jag ligger minst. För att jag ser så hela kräsen. Uh... Ja... Jag vet jag, jag har inte så stor koll på Antons sexliv Kan inte påstå Jag har ju till exempel aldrig haft ett one night stand Det är ju synd för dig mm. mm. Killar, <laughs> diskutera uh, uh, Jag har väl också ganska höga krav mm. Ändå ja. Men uh, det är ju ingenting som sätter stopp för mig För att uh, <laughs> <laughs> Hur menar du nu? Hashtag humblebrag <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väl det är nog ganska jag tror att det är väl ganska lika ändå. Det är ingen inget ja, av oss som är så här eh, ni, den är Barney karaktären eller Joey Tribbiani karaktären äh. eller den som alltid finns i alla sitcoms som ligger mycket. Men någon av er måste ju ligga mer än andra. Jag faktiskt ligga exakt lika mycket. Nej, det är klart, det är inte. Men, men tror du då. Du eller Larsson. Ska du Larsson? Ligga. Du eller Anton? Jag vet faktiskt inte. I och med att Anton aldrig är ute Så får man ju liksom veta hans raggningsteknik Nej just det Och jag har ju inte så stor koll på hur mycket flickvänner han har haft Under gymnasieår det, sådana... det är ingen raggningsteknik, jag bara dyker upp Tjena Och brudarna bara kravlar vid benen på dig Så det, tja <skratt> Precis. Precis Men vad ska vi säga Om man fördelar ut att Du och jag får 40% var Och Carl får 20 Ja, jag får nog mindre <skratt> Men vi är fortfarande 40% var ja, ja, precis Nej, ja, jag vet Det är väl Vi, ja Ja Call or draw till Jag vet inte Det var en konstig, Det var en svår fråga Ja, mm. väldigt Mm, mm. mm. Ja. ja Är du uträtt? Nej Men det kommer inte bli mer Nej Nej <laughs> <laughs> Okej, nu är ni tillsammans med er igen Jaha, okej Ja, Fan också <laughs> Damn it Och vad hade Anton skrivit då? Ja, han hade ju skickat den här länken till det här som vi skulle... Ska, ska vi kolla upp det nu, eller? Ja, det kan vi ju göra. för ingen av oss som har gjort det. Nej. <laughs> <laughs> Vart har vi det då? Här. Kvinna, ja, här skriver antogram. Tänk dig tipsa om den mest störande, dumma personen som någonsin ringt in till en radiotävling. Programmet är nyhetsguiden ut P3-stjärnan är den tävlande. Helena, Du lyssnar då? Mm. Ja. Det är med oss två lyssnare. Helena och Robin. Hallå. Hej. Hej Robin. Jag Hallå Helena. Redan. Ja hej. Jag hörde jätte långt bort. Okej okay, men jag hör dig. Vi ska se om jag, fixa det? Det? jag <laughs> Nej, lägg inte på. Köral, <laughs> Stanna med oss och vara med. Ja, jag... men jag hörde jag hörde lite litet alltså. Ja, men jag tror min tekniker jobbar på att du ska höra mig lite bättre. Ja, men jag hej, pratar du? lite med Robin så länge. Okej. Okay. Ja. Hej Robin! Hej du! Hej du! Jag hör inte dig som. <laughs> Vad är detta? Ni måste höra, men annars kan vi inte tävla ordentligt. den. Nej, det går inte. Du måste höja ljudet på något sätt. Lägga ja. på ringan kanske. Ja. Då mm. är det inte sant det här. <laughs> Dum i huvudet! Jag tycker sådär det är jobbigt. Ja, jag blir stressad. Ja, men ja. Folk som inte förstår grejen, men jag menar har hon aldrig. Hört hur en tävling där ja, funkar men... innan när hon <hör> ringer in, eller liksom förstår hon inte grejer med själva konceptet. Sådana som ringer in till radio, de är ju ofta sådana som det känns inte som att de egentligen var, vill vara med på radio. Det, är ofta, det kan vara så här, typ, jo, jag, jag ringer in från <hör> Ja hur? Ja, ja, ja, ja. Jo, men jo ja, det brukar väl gå bra. <hör> <Ja>. ska, <hör> de, de, ska vi, vi tävla väst... då? Ja, det kan vi väl göra. De värsta personerna jag <hör> intervjuat som svarar ja och nej på allting, ja. liksom. Jo. Jo, ja det. Har ja, du känt lite så ja, Att Då de, ja. känns det som att de inte har någonting att göra. Ja, men lyssna på radio lite. Nej, kan vi ringa in? Nej, då ringer de och så. De jag känner ja, att de måste ringa in. Ja, men det känns som att det var det var, det var, det var jag som skulle ringa. Har ja, ni ringt inte då? Nej. Ja, men ni har kom inte kommit fram. Varför ringer du in då? Det var någon tävling i P3, någonting. Aha. Jag det var någonting man kunde vinna Och så satt jag i bilen och tänkte att det var lika bra att ringa mm. folk, folk sitter alltid i bilen Ja men det är ju där, där man lyssnar på, på radio ja, precis. <laughs> Men det är inte sådana här äh, <skratt> <Ordjakten>. ja Nej <skratt> Inte heller varför <Men> <skratt> folk som ringer in på det De var ju <skratt> stora på tvn innan vi var 18 Och fick ringa ja det är mm. Sen Carl det är sådana som vi Som ringer in typ Men vart har de tagit vägen det går ju inga sådana program längre, längre Nej. Längre, längre Nej, men det... Folk tröttnar väl för att det gick tre sådana spelprogram Per kanal varje dag <laughs> ja. Det var sjukt mycket <laughs> var det, var det inte, Började inte Erik och Mackan de eller? I, Precis. Eller ja, det var inte det de, i Det var så de slog så? igen på tv ja. det var så, De så. gjorde ju radio med Deluxe Jaha, med så vad fan Ja, det vet du ja, Vi kan ja. fråga om det här nu Om vi hade fått ner det. intervjun med honom någon gång Ja Nu mm. får vi aldrig <laughs> <laughs> Det är ju tråkigt Ja, men jävla <laughs> jävla jävla ja. Ja. Jag Har ju skurit mig i huvudet i, Och plockat bort en grej i huvudet har jag, gjort. Mm, jag har skurit mig i fingret igen Ja. ja. Porslin Jag har Nä, skurit mig här för jag skulle Gå mig fan på att källsortera riktigt jävla ordentligt ja. jag Skulle dela upp eh, ga, De gamla vindrutetorkarna I gummi och metall oh. <laughs> Det har jag aldrig gjort jag Fick <laughs> så två, två sår På två fingrar Blöd som fan. Det här dock också ja. som fan grej. Fan också Ja, ah, det är huvud Ja, just det ah. Jag hade ju en liten pluppe där i hårbotten Ja ah. Så jag bokade en tid på vårdcentralen Och tog mig dit under, så här, Sprang mig från jobbet bara kom mm -hmm. lite arbetskläder Ja, mm -hmm. ah, jag har den här grejen Jag tänkte att kan man kanske vill ta bort Ja, ah, du vill ta bort den ah. Ja, då går vi till ett annat rum Ja ah ja Varsågod, varsågod, varsågod jag, ligga. Så så bara, jag städar undan lite. Och så, ähm, städar undan lite. Blodet efter den förra patienten. vad fan städar alltså, man inte direkt efter det patienten. Det är det jag pratar om, utan nej. hon gjorde rent. På huvudet? Jag ska huvud. städa på ett huvud lite. Jag mm, sa inte städa. jag nej. Okay. Nej, Det var ju inte du sa städa då. <laughs> ja, men vad fan? Det var väl det hon gjorde i huvudet på mig. Fortsätt. Häftigt. Fortsätt. Då. Så hon har lite bedövning och sen så bara. Nej, men det. Ska bara bort skit, vet du. Det var de två pers där och, och, och så grejade de. Och så säger den andra bara, ja det är ju ganska mycket blod i huvudet. Så det är ju ganska mycket blod här. <laughs> alltså? Ja. Kul att du delar med dig. Så <laughs> ihop skiten nu för helvete. <laughs> så nu har jag eh, lite plåster i huvudet och får inte tvätta håret på tio dagar. Tio dagar? Ja. Fick, Eller, du, ja, fick du gå tillbaka direkt till jobbet efteråt? Japp. Yep. Nice. Uh, Någon som har varit mer kul att dela med sig? Jag har en nytt, tänkte jag. En 63-årig man från Uddevalla blev på bar gärning av polisen När han trans transporterade stulet kopparmaterial på en bil på E45an Ja Ja. Det var det mest spännande jag hittade på det hela idag Det har inte hänt så mycket vi kan Nej Eller alltså. <laughs> mest spännande var från jag hittade Ja, ah, man han åkte till Trollhättan och blev ja, här Ja, den jävla. Ah. Ska han smuggla i skit här Till Trollhättan Vi vet inte om de var så kriminella aktiviteter i på Det kan hålla i ja. Den, den mest intressanta um, Nyheten jag var faktiskt um, Ordningsvakt Blev slagen blod i Oj, huvudet så ringer det? Och det vill, det vill jag ju veta Jag ska bara svara Vilken krog det är Hallå? I och med att jag jobbar Tja. i år. Ja, vi håller på att spela in podcast. Det är bra Aha. att man inte bara behöver ha? läsa upp meddelanden i podden. Man behöver ta ja. samtalen i, ja. direkt i podden. Precis. Äh. <skratt> Fan vad kul! <skratt> det är du ute i, där du bor eller? Är du ute där Ja, det är väl bor? jag som har bil eller? Jaha, men vi, vi, ska la, vi, tänkte la, vi skulle vara där vi skjuter tror jag Fredrik sa eller något. Så vi vi sex eller något. Ja, herregud. Ja, jag vet inte, Fredrik har inte ringt men så jag vet inte vad som hände. Ha? Vid? Jaha. Jag tyckte att vi skulle vara där sju, för de började spela åtta. Ja, det får han göra. Jag ringer snart annars. Ja, men vi hämtar det sen då, i alla fall. Hej, hej. Ja! Yeah! Vad sa du Larsson? <laughs> jag En vakt i huvudet. Ja, en, en vakt ja. blev slagen med ett glas i huvudet igår så han började blöja. På krogen? Ja. Jaha, vilken krog? Jag vet inte, det stod inte i artikeln och jag blev ju nyfiken i och med att jag jobbade igår Så jag har ingen aning om vilken ja. krog det var Ja, jag var ute igår men det var inte brandkrogen Nej, okej, okay. det var det jag tänkte för det kan vara lite sånt i ett sånt tätt Så det hade ju inte förvånat mig Nej. Men då var det någon annan krog alltså mm. mm Jag var mycket fulla gubbar ute igår var det? Fulla gubbar? Ja, det var många fulla gubbar som lämnade mitt jobb i alla fall Fulla gubbar ja. Fulla gubbar <laughs> Mm, sega gubbar <laughs> Vad säger sega gubbar? Det är godis Finns det godis som heter sega gubbar? Mm, fanns i alla fall Classic ja, är. De är gubbar Och så är de Är i, de gubbar eller Är de någon sega eller? Ja, de är sega Är de, alltså, de gubbar eller? De är som är de små, små pepparkaksformare så uh -huh. Såna gubbar ja. mm. Och så är de sega Och så är de i alltså? olika färger Och så är de, du vet, så här, sockrade på uh -huh. Som lite som typ, geléallan fast segare Och så är de gubbar du vet så som geléhallånd är ja. Sådana sega gubbar Är de goda eller? Ja Hur fan, Vilken korkad diskussion det är <laughs> Nej Jag blir fan arg Nej. <laughs> Vilket är ert favoritgodis? Uh, ja, det senaste Tillhör naturgodis där Eller är det bara ja, godis? Ja det, det är, ja, är Na Naturgodis också Okej okay, för jag käkar ju typ inget godis Sådana fall får bli naturgodis Och då är det typ Rostade rost Saltrostade cashewnötter Kanske cashewnötter med I, yoghurt. I, I vit yoghurt. vit yoghurt. De är mm, så eh, jävla goda de. Cashewnötterna, ja. ja. Sjukt goda. Och så jordgubborna frystorkade i sjukt goda i vit yoghurt. Ja. ja, fan vad gött det är med vit yoghurt. Ja, vit yoghurt är bäst. Ja, jag köpte yoghurt förut till Ja, ska du doppa okay. något i dem? Lägga på tork. Göra egna. Ja, ja. Nice. Tänk vit yoghurt fast med jordgubbsmak. Ja. Och jordgubbar i. Och lägga på tork. Precis. Är det ett godis då? Hur ser det en godis ut? Ja, jag gillar också det här. Det är som vi har tagit upp här då. Mm. Det är mycket godare. Men jag tar godis än. Det känns nyttigare. Mm. Och och så så det ju jättehytigt ut. Svinkuk dyrt också. också, jätten svin jätten svin jätten. också. Ja, ja, Så man köper inte så mycket. Nej. Nej. Men man, man, man blir, blir inte så mycket. Nej, man blir som liksom så här. Man nej, blir man, jag, man mätt på ja, det. Ja, man, man blir mätt på det liksom. Och det är bra. Ja, det är det. är tur det ändå, det är dyrt. Man får ju mycket pengar ändå tycker jag. jag jag har nog fan mest choklad i min påse alltså. Om det är vanligt eh, godis godis, Gött Är det naturgodis Det är bara nötter tror jag mm. Någon som har pråvat de här små chipsen eller? Um, ja. majs, mm, Är de bra, eller? Chili majs Chilimajs mm. Mexicanos Det känns inte som att de är värda för det priset Nej. De väger ju ingenting Nej, men i... Så man får ju svin mycket ja. Har du rätt i? Har du rätt ja. i? Ja. Det är Precis. som, eh, som här skumgodis, är vanligt godis. Mm. Men det är typ. också, också värdelös godis Ja. Så sockerbitar Ja för att de är nice jag tänkte med på något annat. Så dåligt skum. Typ marshmallows snaktaktigt. Ja, i någon konstig form och någon konstig smak. Det jävligt gött att grilla marshmallows. Ja. ja. Och majs. Det blir mycket godare när man grillar dem. Ja, ja, oh, ja. Så jävla gött blir det. Majs Och, också och så, så klämmer man det mellan typ två mariechecks. Det har jag gjort. Nej, prova det. Det här är gött, gött. Ja. Nice. Nice, så ja. Det låter ju asket Ja. Mm. Man, man har dem på en pinne, du vet. Och så blir det alldeles alldeles gegg, geggegeg Och så oh. har man två stycken Bara krämmer dem emellan Så det blir bli lite gula också va? Ja precis Så den socker blir lite bränt så... Nice Och så liksom Fylls det ut emellan Och så bara drar du bort den här pinnen med Och bara mördar Fan vad gött är det Har vi tagit upp ordet mörda förresten Det är ju ett trolligt ord tror det va? Jag tror Eller det Kanske Vi kan väl ta det igen Om, om någon, någon inte skull. vet vad mörda är Så är att man Man bara häver i sig Man, man trycker i sig Ja man bara vla, vla, vla, vla, vla, vla. Typ såhär Jag har köpt två <laughs> påsar chips Nu ska jag vara hem och mörda. Mm. Som jag och Larsen har hela veckan. 25 minuter senare så är det Aha. bägge slut och man ligger där och bara... Ja, äh. oh, den är jobbig. Ja, oh, fy fan. Jag tycker fan det är jobbigare att vara mätt än att vara hungrig alltså. Ja, det, det kan det beror på, på vilken mättnadskänsa. I vilken situation kännsa. det är också. Ja. Mm. När, när, jag, när jag jobbar mm. så är det ju lättare att jobba när jag är hungrig än när jag är gör mätt. Ja. ja, absolut. För då kan man ju säga, aj fan, det mår lite illa du vet jag. Men när man är hungrig bara, fan nu vill jag ha mat. Ja, precis. <laughs> Man kan bli lite trött bara Ja, och det blir man också mm. när, när du är hungrig menar du? Mm. Ja, men när du har ätit blir du också trött Ja, ja, ja. ja. dåsig Kon mat det där ja. Matkorman kommer Det är, är ingen det. överlevnadsinstinkt direkt <laughs> Att man blir hungrig Eller att man blir trött både innan och efter man har ätit Ja, men då, du får vara hungrig ja. ett tag i att Du ska bli trött Ja, jo, det är klart Men först så känner du en eh, jag Som bara. jag känner just nu faktiskt jag Är du lite hungrig? Ja Ta lite chili cheese då Skiliches ja, eller? Skilichesen Skiliches Skiliches <laughs> Jävla gutter Snart har vi ett eget språk här i podcasten <laughs> Och lite skiljskes <laughs> Folk bara, vad fan är <laughs> det? Vad fan är det? <laughs> Fattar <laughs> ingenting, det är som att lyssna på typ En annan podcast ja, ja, en Mycket helgare <laughs> Hahaha <laughs> Jag hade fan hellre lyssnat på en podcast som är riktiga älgar Ja, ja, herregud Det hade varit intressant Ja, ja vad de har att säga Ska vi runda av det här just nu eller? Ja, jag tycker att vi kan göra Finns några varma chili cheese, eller? Va? Nej, med frysen Jaha, ja. Hur skulle de vara varma tycker du? Nej Ja, inte. Ja, de står där på liksom lite underhållsvärm Ja, fan vet jag Jag tycker jag ska ha lite mer in In In In In, in. in, in Inlevelserik avslutning den här gång veckan ja och maila oss på fylletanker.com. Ja. Eh, följ oss på Facebook. Där kan ni skriva till Arsjö. Ja, vi på Facebook och så följ oss på Twitter. Ja, ah, just det. Och sen. Jag eh, eh, ju på iTunes. Och så, subscribe också. Subscribe, så alltså, ni får det rätt nere i inboxen. Och där så, och så att, ja. också. Gör det. Skriv något gött. Det vore kul. För det var länge sedan vi fick någon. <laughs> Skriv jättegärna en jättegärna relation Bra eller då? Bra det är bra. Det är ju, får man ett mejl Då vet man också Att det här vill någon höra mm, Det är alltid mm. Då får de vad, vad Det betyder de mycket idag. för oss yeah. Mailar man in så är det Väldigt stor chans Att vi läser upp det Ja, jävligt Ibland säger det Ungefär 99,99 vi så har läser mail. vi ju till och med Upp spam <laughs> ah, Ja, precis Vi har fått en spam Men det kanske inte kan ta nu Nu på har, har vi vunnit något? Uh, det är alltid gött att man vinner något. Fast alltså, inte i spann. <laughs> <laughs> då vinner man virus. Åh, <laughs> ja. oh, aj inte. Den här var redan satt upp va? 750 000. Ja, Den var redan satt upp ja. ja vi väl få mycket pengar i den här skiten tror jag. Det är bra. Ja, det är gött. Nej, ska du runda av det? Ja. Oh. Hej då. Hej då. Hej då.